Kétségbehető ez a tömege, ezt a műsort ismerve és készítve. Jó, tehát akkor szerintem Robi, gyerete te a filmeddel. Úgyhogy becsüljétek meg magatokat. Én. Ti ennél jobbat érdemelnétek, de ez a szar, ez kimagaslóan jó nektek itt és most. A, Robi közben a videó beszólt, hogy ő szeretne jönni. Vida Viktornak a, a filmjével folytatjuk. Hát, mert de úgy poén, nem, hogy te vagy a végére. De annyira, annyira fantasztikus, hogy mindenki annyira sajátot hozott. Tehát, hogy mindenki annyira, annyira őrá jellemző filmmel készült, hogy mindenkinek a kis szellemi-lelki augurája az ki fog vetülni ide a vászonra, és ez azt gondolom, hogy egy jó, jó palettát nyújt a műsorvezetőknek a sokféleségéből. Várjál, nehogy elindítsd. Én? Ja, jó. Szóval még... Tehát kezdjük ott, hogy én nem az Észak és D romantikus kosztüműs filmmel akartam jönni, Robi, hanem egy, egy Ellen Parker filmmel, amit még gimnazista koromban láttam az Ellen Parker sorozatban. Volt egy kis filmklub, és hát ennek a filmnek a címe az egy Ertek el a Mennyországba, de hát a a videókazettán látható filmek közé tartozik, amikből soha nem volt szabad választani, mert ugye abból nem tudunk bejátszót gyártani nektek. Úgyhogy nem a el a Mennyországba következik. Sokat törtem a fejemet, hogy, hogy ezt a munkás mozgalmi tematikát, ezt mivel tudnám ismételni, és egy, egy romantikus kosztümös filmre találtam rá az agyamban, az Észak és Délre, ami egyébként majd látjátok, hogy mennyire jó film. Na, elnézést, hogy gépből fogok beszélni, Én legtöbbször gépből beszéltem, ez a műsor nem jött volna létre, hogyha nincsen port.hu, IMDB, meg Wikipédia, természetesen túl a globalizáció kritikán, és azon, hogy egyre rosszabb filmek kerültek a mozikba, ezért jött az a zseniális ötlet, hogy mi lenne a régi filmekről beszélnénk. Nagyon, nagyon örültem neki, amikor az elejétől jókat nevettetek a sületlenségeinken, és akkor jöttem rá, hogy milyen szörnyű, hogy itt vagytok, és bármikor nevethettek, amikor Fox Péternek a kiváló olasz Nirvana című filmjét az elejétől kinevettétek Christopher Lambert ellenére. <tos> Úgyhogy úgy, inkább inkább most abban a hangulatban vagyok, amivel idejöttem, hogy hogyan lehet egy műsort megjeleníteni élőben. Főleg, hogyha a Robinak a korábbi próbálkozásaira gondolok, amikor Szilivel, meg Tótavével eresztették be egy stúdióba, ha jól emlékszem. Vagy volt az a hirtévés dolog, amire utólag úgy emlékeztél vissza a napokba, hogy valami bérmunka volt, amikor egy szörnyű, merev műsorvezető nővel kellett megküzdened napról napra. <Sos> munkának minősítettem, de... Azért se kaptál pénzt. Tehát nem bérmunka. Jó, tehát... Ö... tehát úgy lennék bérmunkás, hogyha már egy, egyszer legalább, de, ö, de annak nyilván ára lenne. És, ö... És azt ki tudná megfizetni, ugye? Igen. Ti, ti lennétek azok. Na szóval... Ö... Sose volt kételjem, hogy mennyire jó, hogy a műsorba kerültem, de már az első műsorban megkaptam azt, hogy fogalmam nincs, hogy ki az a Jessica Lang, akkor mit keresek én a műsorba. Hogy, hogy hogy kerülhet egy filmes műsorba egy ember, aki nem tudja, ki az a Jessica Lang? Ne kérdezz meg tőlem. Tehát az arca már így előttem van, meg van valami nagyon rossz film, ami. Nem hal, a King hal, van. Amit ő. a Robin nagyon szeret, mi az a film, ami valami hal, vagy mi a címe? <laughs> Nagy hal. Nagy hall, hát az de szörnyű. Milyen, <gül> majdnem rákerült a a Jó, Jó, a a Jó. Adjuk a, a rossz ízlésű műsorvezetőket most egy picit. Meg a szóval láng, láng az jel... József, a Jessica az leng. Eh? Leng? Köszönöm. Na, megint kioktatnak. Na, szóval az van, hogy... De azért rájöttem, hogy nem vagyok én itt egyedül kultúrban, bár ahogy figyeltem, hogy mennyi kulturális referencia pont hangzott el, hát körülbelül a szárnyas fejvadász, de az ször, Tehát ez így a generációnkról nagyon sok minnet elmond, független attól, hogy a kedvenc filmem az első ötben biztos ben van. Úgyhogy... Igazából akkor jöttem rá, és akkor le is zárom ezt a kis bevezetőt, és tényleg a filmre térünk. Akkor jöttem rá, hogy szükségem van valamilyen módon, talán múzsaként, ahogy itt utalt rá valaki a műsorban, amikor egyszer a Moszkva helyett a én szálltam le, pedig már öt perc késésben voltam és Robi várta téren, szokott helyen a kocsival, és, és, és hát azt, azt a hisztérikus dürolmot, amit a telefonba kaptam. Én meg voltam hogy a Robi bármikor nélkülem, bármeddig, akár egyedül lenyom egy műsort, és, és gyakorlatilag én csak ilyen körítés vagyok, és akkor rájöttem, hogy rám nagyon is szükség van ebbe a műsorba valamilyen okból, bár azt nem tudom még most, hogy miért. Na, tehát a következő film az az Észak és Dél, Nálunk otthon a közös nevező, az ez a kosztümös romantikus film, amiben ami bátran belevághatunk bármikor. Nektek pedig azért ajánlom, mert gyakorlatilag idefelé tartunk vissza, nem csak Magyarországon, de az egész világban. Tehát a brutális 19. századi vadkapitalizmus köszönt ránk, és nem árt egy kicsit megnézni, hogy ez hogy nézett ki akkor, amikor utoljára működött. A, a, elmondanám, hogy van egy 230 perces hosszabb verziója is, ezt a, ezt a romantikus kosztümös rajongó kedvéért mondom. A magyarul azt hiszem egy olyan négy részesbe jött ki, olyan, olyan, olyan, olyan, olyan 200 vagy 180 perc. E, a végén természetesen a burzsáz és a munkásosztály, a proletariátus egy-egy képviselője kezet fog, mint hogyha csak a Metropolis című filmnek az utolsó képkockáinál járnánk. Na most ebből a kategóriából ugye a büszkeség és balit élet az, amit mindenki szeret és mindenkinek eszébe jut. De ez a film egy kicsit más, tehát itt nincsenek kastélyok, meg ilyen nagy családi idil. Itt, itt észak angliába vagyunk egy gyárvárosban, ahol pamutot gyártanak, és majd fogjátok látni, hogy milyen körülmények között. Tehát ez egy nagyon sötét és fekete verziója a romantikus kosztümösnek, és ha már ennél a filmműfajnál tartunk, akkor nem tudom, kilátta az Angel című romantikus kosztümös filmet. Nagyon örülnék, ha kevesen. Ez egy egy, egy darabot lát egy két, a Ez egy francia romantikus kosztümös film, és uh, tipikusan ez, a, ez az exaltált, túlhajtott francia dolog, és amikor nagy nehezen végignéztük, bár szörnyű, mert felrúgja a romantikus kosztümös filmeknek az alaptörvényeit, tehát mondjuk BBC romantikus kosztümösben nem szoktunk olyat látni, hogy egy egylábú frontharc front miatt megcsonkolt egylábú ember éppen megerőszakolja a feleségét, tehát hogy, hogy bőven felrúgja föl, bőven a játékszabályokat, és a vég igen jöttem rá, hogy ez valójában egy tipikus európai ilyen rendezői film, ahol az alkotó valami nagyon erős feminista mondani valóval akar előállni, és az egészet egy ilyen romantikus kosztümösbe bújtatja. Bocsánat Viktor, egy pillanatra csak jött egy SMS, hogy igen? hol vannak a pontozások, egyébként ez az SMS, ami leggyakrabban szokott érkezni, tehát ha egy lehet szóra keresni, akkor például a utolsó 10 percben, hol vannak a pontozások, és akkor Robi kétségbe esetten kapar föl pár pontot egy papírra. Azért nincs ma a pontozás, mert ma minden film tízes, tehát ez egyértelmű. De nem, szerintem, szerintem azért akarják a hallgatók a pontozást, amiért a szövőnő akarja, hogy az egylábú lábú tehát kicsit, hát, kicsit összecsúszott a két film, az egyikben vannak szövőnők, vagyis hát pamudgyári munkások. Mi a különbség? Hát ami az anime meg a manga között, körülbelül az. Tehát, tehát egyikből lesz a másik így van. Tehát azt akarom csak mondani, hogy a, a hallgató ezek szerint szereti, hogyha kőkeményen provokálják és arcba akár köpik, mert hát nyilvánvalóan az osztályzatok, az, azok semmi másra nem szolgálhatnak, mint a provokáció. Tehát annál nagyobb provokáció hogy a kedvencedre azt mondják, hogy hat, nem egy nagyon jó hetes, vagy, vagy pedig fordítva... Hát ezek a legszebb pillanatai voltak a műsornak azért, amikor egy Robi szerint 9-es vagy 10-es filmre így köből kő, faragott arcként rezenetlen, azt mondtad, hogy hármas. A tűzháborúja az volt, amire bemondtam a kettest. De arról én is beszél, hogy Robival rengeteget vitatkozom, hogy pont a művészet az a tudomány, amelyik azokra a szól, amiket nem lehet számokba kifejezni, centiméterbe meg kilógramba ő kifejezni, és innentől kezdve műalkotásokat tízes skálán értékelni, meg ilyenek. Erre közölt, hogy biztos a szüleim lányt vártak, mert hogy a, hogy a tízes számrendszer, nem a tízes számrendszer, hanem egyszerűen a művészet az nem egy olyan dolog, hogy na ez a film, ez most tíz centire tetszett, de pont ez a fél milliméter nem tetszett, ami a, mely pont így a bal kezemnek a feléig tetszett a film, de a jobb lábam az már utálta. Tehát, tehát ezt úgy számszerűen kifejezni, hogy egy műalkotás jó vagy nem jó, tehát az nem egy, nem egy egyszerű műfaj. Én mélyen hiszem, hogy a valóság kifejezhető a tízes skálán, a matematika isten nyelve, és adományként van adva, megadva nekünk. Sajnálatos módon a nők azok problémákat, bizonyos problémákat mutatnak a tíze, tízes skála, vagy igen, alkalmazásával kapcsolatban. Ami érdekes, mert a tízes számrendszert a boltban például, amikor fizetni kell, akkor tudják alkalmazni. Ennek ellenére, amikor egy filmet kell, vagy bármi egyebet, egyébként a, egy orgazmus, mondjuk, hogy mást nem mondjak, a tízes skála, de a nők azok a világhoz úgy állnak hozzá, hogy ha szeretem, ha tetszik, akkor tízes, ha nem, akkor meg nulla. De azt se értik meg, hogy a. És Robi, te. Robi egyébként liberális, tehát ne, ne értsétek fel. Én imádom a nőket, a nők a tízes kalán nyolcas. Kivéve anyukád, aki gondolom tízes. Hát, hát leküzdötte magát hetesre. Neket e ne kérdeztel, hogy mit gondolsz, miért frúsz ennyire a japán filmek szerintem, mert nem menjünk rá, hogy az anyukája hányos. Szóval... Ez egy rossz szokás, hogy osztályozzák a férfiak a nőket a külső szerint, de hát ez egy rövidítés, tehát amikor, amikor kíváncsi vagy, hogy összejöttél valakivel, akkor megkérdezett, hogy csinos-e többek között, mert nyilván érdekel más is, de például egy csinos-e, és akkor rövidítve elmondani. De most a, a másik barátnőjét osztályozni az necces, most az anyuka az egy, az egy olyan dolog, amit behoztál képbe, amivel talán újra lehetne a baráti körmet éleszteni, mert akik most már kicsit leültek. Érdekes koncepció a baráti kör újra, újraélesztésére, az anyámat bedobni így. Így. <gül> <gül> <gül> A, az érdekes például, amit ajánlok a hölgyek figyelmébe, hogy a tízes skálán a nulla nem vesz fel értéket, ami azt jelenti, hogy a nagyon rossz az nem a nulla. Tehát a, amikor például filmeket a tízes skálán értékelünk, akkor például ez az üveg azon a tízes skálán nulla értéket vesz fel, hiszen nem, nincs értelmezve rajta. A nagyon rossz film, ami celluloidon van és látszik, már nem lehet nullás. A Benjamin Button különleges élete például minimum mínusz hármas. Egy olyan, nullán... egy, olyan, egy olyan skálán, amelyek, amelyen nőket ért, értékelünk, ott nullás a Benjamin Button különös Jó, élete. Hát, ugyanis a... hát akkor nagyon szeretném megköszönni a műsorvezető kollégáknak, hogy pont egy romantikus kosztümös film kell, komoly és hosszú ajánlójának a vége felé a nők gyalázásába fordultunk bele, holott általában. Na, van... a, a nők térítésébe, tehát félreértés. Tehát... Holott általában a romantikus kosztum és pont értelmiségi nők a szereplői, főszereplők akik már könyvet olvasnak, és bo boc bocsi, lepipálják mi? a férfiakat. Már hatosak a tízes skálán. Bo bocsi, Kedves bocsi. hölgyek, legyetek kilencesek a tízes skálán. Lehets lehetséges, De. képesek vagytok rá, ha. én hiszek bennetek. Ha. Nem ha. fog menni, Robi, mert már a hölgy az nem bo éppen bo bo bocsi, egy píszi kifejezés, fel, hiszen fel, bo bocsi, magába hordoz azt az, az udvarjaskodó úrias világot ott, amikor el voltak nyomva. Tehát maradjunk a nőknél a hölgy helyett, és akkor tessék. Te hoztad fel a pamudgyári munkásnőt, tehát ez egész ámokfutás amit a nemi erőszak És, és még nőt, rám is, is lőcsölitek. Korra. Köszönöm szépen. Akkor Te inkább a, a bejátszó a, Annyi, hogy a Robi azt mondta, hogy a nőket meg kéne téríteni az ügybe, hogy a tízes skálán való osztályozás finomságéval mélyegjenek el. Tehát a, a Robi úgy gondolja, hogy ha nőkön egy dolgot lehetne változtatni, amivel biztosan már a kilencesből az az, hogy tízes skálán osztályozzák a különböző dolgokat. Tehát Azért, hogyha egyet lehet választani, azért egy kicsit takarékosabban lőném el azt a... Még meg, meg hallod, meg liberális létedre, hogy lehetnek a nők 8-asok, mikor még a négerek is 9-esek, hallod? Jö, jöjjön a bejátszó szerint. Jó, hát akkor ezek után következzen. Ez jó, ez jó, hogy ilyen bátrak vagytok. Nikolász megkeres 15-16 silinget egy héten, de csak három ember kell eltartania. A feleségem beteg, hat gyerekem van. Kicsik még egyik sem tud dolgozni. Ha sztrájkba lépek, abból az öt silingből nem tudunk megélni, amit a szakszervezet ad. A gyerekeim éheznek majd. Én nem azt mondtam, hogy holnap sztrájkba lépünk. De még azt sem, hogy holnap után. Csak annyit mondok, hogy ha eljön az idő, fel kell készülnünk rá. De mindenek előtt össze kell tartanunk. Végül, végül, végül, végül! Végül, végül! Uram! Mit keres maga itt? Könyörgök, vegyem vissza! Tűnjön el! Ott voltam este a gyűlésen. Elmondom, mit terveznek. Hogy miket mondtak. Kérem, uram, el... Tűnjön el és soha többé ne lássam itt! Ki van ott? Csak mi vagyunk? Igérem, uram, hogy... mondtam, hogy tűnjen el! Nincs ebben könyörületeség. Mr. Hill. Kérem, ne mondja meg, hogy mit csináljak. Ne felejtsd el, itt másképp mennek a dolgok. Gyere, papa. Bár csak el tudnám mondani neked, mennyire magányos vagyok. Milyen rideg és kegyetlen itt az élet. Ahová csak nézek, konfliktusokat látok. Az emberek barátságtalanok. Isten régen elhagyta ezt a vidéket. Azt hiszem, én láttam a poklot. És fehér. Fehér, mint a hó. Kicsit brutálisan lett itt a zenei aláfestés elvágva. hogy csak az animére mondtátok azt, hogy egy kicsit túl direkt. Nem azt mondtuk, azt mondtuk e rá, hogy epilepsiás romok barokkos folyamata, és ahhoz képest ez egy, ez, egy, ez egy kicsit, kicsit direkt volt. Itt. Steven szigát sírjuk vissza inkább az animéhez képest, ahol, ahol ugye ezek a pici érzelmi mozzanatok úgy <laughs> megvannak. Jó, hát ő, itt látunk mindent, tehát láttuk a fősnőt és ezt a kegyetlen burzsóá gyárigazgatót, természetesen ők fognak összejönni. Te, te, ki már, hát nem, és jó tudom, te annak örültél van, az apuka, apuka és a gyárigazgató jön össze, de ez egy, klassziku, ez egy klasszikus kosztümös film, természetesen... Természetesen a film elején hihetetlen, véletlenek folytán mindig-mindig megutálja ezt a fickót, bármennyire is esetleg szimpatikus, és aztán a vége felé természetesen mindig-mindig valami furcsa, véletlenek folytán a sors összehozza őket, tehát abszolút azoknak ajánlom, akiknek ez a stílus bejön, akiknek ezek a játékszabályok fekszenek, és egy gondolat a végére, nagyon szörnyű beszélni, Robi, hogy nem szólsz közben, a műsorba soha nem volt ez, ott mindig levegőért vagy három szóért kellett kapkodnom, tehát ö, háromféle kategóriája van a szerelmes filmeknek. Az egyik a, a, a, a halálosan komoly, mint a love story. A másik az a romkom, a, a, a, a másik véglet. És én pontosan azért szeretem ezeket a kosztümös, romantikus filmeket, mert, mert valahol a kettő között megtalálja. Tehát nem, nem, nem, nem tudok a szerelemre úgy gondolni, mint ahogyan a romkomok bemutatják. Mondjuk a, még talán a legjobb a You've Got A Mail című film, nem tudom mi a magyar címe. Talán szerelem valami. Szerelem hálójában igen, talán még az a legjobb, a, meg, a többi az meg sokkal rosszabb, és elszapultuk őket a műsorba. Tehát, hogy, hogy valahol, valahol, valahol itt. A, tehát nem tudom, hogy, hogy ha nézek egy romkomot, akkor mondjuk lehet, hogy vicces jeleneteket látok, meg jó benyögéseket, meg össziszorongálnak, de valahogy, amikor a, a, a valaki egy szerelmet megél, az, az minden csak nem ilyen, hanem sokkal inkább ilyen, mindezek ezek a romantikus kosztümös filmek. Tehát egy ilyen, egy ilyen nagyon komoly, visszafolytott valami, de azért a végén nem hal meg a főös, mint a lápsztoriban. Jó, hát akkor köszönöm szépen. Én részemről ennyi, és már is adom tovább. A jó benyögések vannak az ám, a romantikus komédia az egyen év van. Komédiás romantik. Akkor fizess elő arra a csatornára, akkor majd tudni fogod, hogy mi a neve. Ne boss. Jó. A ő. És <kül> a Robi hova tűnt? Egy, egyedül kell műsor, Na, te ne ottan a vokából okoskodj. Egy, egyébként a Robi csak annyit szólt, szólt ide nekem, hogy megpróbáljuk, nézzük meg, mire mentek nélkülem, lesétálok a színpadról, ki, kimegyek, és megnézem, hogy akkor hányan fognak bennmaradni és kimenni. Most ezt egy ember kísérlet, amit látunk. Egy az az egy darab ember ment, ki jött Puzsér neki. Szóval... Szervusztok! Én a, a Bacsó Péternek a forróvizet, a Kopaszra című filmjét hoztam, amit hát elég kevesen ismernek, lényegesen kevesebben, mint a Tanút, pedig hát ha lehet, akkor akkor sikerült túlszárnyalni a Tanú című filmet is mindenféle szempontból a Bacsónak ezzel a 71-es, ugye? 71-es filmjében. Ö, ez a forróvizet. És miatt bármit is mondanék, nézzük meg a bejátszót, ugyanis az van, hogy ö, olyan ippeg-ippeg, úgy helyen közel egyeztettünk a Robival a bejátszást, illetve hát tudom, hogy van egy bejátszás, de fogalmam nincs, hogy a filmnek melyik jelenete, úgyhogy akkor nézzük meg a bejátszást, és akkor majd utána ahhoz képest eldöntöm, hogy arról beszélek, vagy nem. Ja, meg Ötvös Gábornak hívnak, azt hiszem, hogy az elején vagy nem lettem bemutatva, vagy nem tudom, a futyi van. Ja, igen. Ja, nem lettem. Na, napot kívánok. Kérem szépen, Boróka Mihály vagyok. Lakás nincs. Nem kérem, nekem nem lakás kell. Az üzletben történt velem egy malőr. Nem vagyok illetékes, kérem. De kérem, kopaszra nyírtam egy vendéget. Nem vagyok illetékes. De kérem, akkor én hova menjek? Mi a foglalkozás? orbé vagyok, kérem. Oda tessék. Igen. Bonapot kívánok. Kérem szépen, nekem lenne egy ügyem. A másik asztalhoz. Köszönöm. Bonapot kívánok. Szeretném... A kollégához tessék. Köszönöm. Bonapot kívánok. Kérem szépen, nekem van egy ügyem. Azt szeretném elintézni. Kérem, én vállalok minden következményt. Szabjanak kirán valamilyen büntetés, csak már legyen valami az ügyemben. Kérem, hagyjon bennünket ezzel a dologgal. Jó, kérem, te, akkor kérek egy papírt, hogy én büntelen vagyok, eltársam. Hogyan adhatnék én magának arról papírt, hogy maga büntelen? Hiszen nem is ismerjük magát. Honnan tudjam, hogy ártatlan? Nem ismerem. De nekem feltétlenül kell a papír. Vizsgálják ki, ítéljenek el. Én azt se bánom, ha ülnöm kell, vagy öt-hat hónapot. Mert nekem a rendőráttárs is megmondta, kérem szépen, hogy papírt minden körülmények között szeretnek. Öcsétes papír. Ó Isten. A rendőrség is benne van? Igen. az nem. Szóval. Szóval, amikor bennültem a fogdában, tetszik tudni... Tessék. Tessék. Tessék. Tessék. Tessék. Tessék. Menjen már, mert agybérzést kapok. Igen. Ügyvözlöm. Kácsoráltás. Nagyon örülök, hogy az ön kezébe került az üzlet munkatársunk ügye. Hajagos Jagoselftárs. Hogy is történt az a bizonyos eset, amikor borokajftás kopaszra nyírt az egyik vendégüket? Hát persze, hogy kopaszra nyírt. Vendig azt kérte, hogy borok nyírja kopaszra. Ezt kérte, és borok azt teljesítette, amit kértek tőle. Nem kérte. Azt mondta, hogy oldalt és hátul, keveset, fenn marad. Én erre nyírni kezdtem a géppel, és nem tudtam parancsolni a kezemnek, és mentem egészen a homlokáig, Kiska, kötete teljesen megőrültél. Saját fülemmel hallottam, amikor a kedves vendég azt mondta, kopaszra, teljesen, kopaszra és nullással. Én is jól emlékszem. Akkor maga mit akar? Kérem, ebből az egészből egy szó sem igaz. Én a vendéget megcsankítottam. A vendég úr nem mondott semmit. Idejött, fizetett és elment. Így volt. Na hát lüszi, én ezt nem hittem volna magát. Kérem, a mi üzemetségünkné még soha semmiféle botrány nem volt. Boróka úr az utóbbi időben, hogy úgy mondjam, itegi. zavarokkal küzd. De miután ezt a vizsgálat is megállapította, és a kollégák is egybehangzóan azt állították, ugye, hogy a vendéged boróka úr, a saját kérésére nyírt a kopasz, azt hiszem lényegében ez az ügy végére pontot is tehetünk. Tényleg borókánytás. Ha már a munkatársai is azt állítják. Nem mindegy az magának. Nem kérem. A vendégúr nem hiába mondta az, hogy elintézem magát. Tetszik érteni? Elintézem. Ezt mondta. Akkor én nem mehetek abba bele, hogy mindannyian azt hazudjuk, hogy a vendégúr kérte a kopaszra nyírást? Ide figyeljem, maga barom. Kérem, mindannyian tudjuk, hogy hogy volt a dolog, igaz, de nekünk ez így jó. megértette. így jó. Nekünk is, magának is, az üzletnek is, a központnak is, mindenkinek. Ami ha 81-be hangzott, azt állítjuk, hogy ezt a vendégérte, akkor az úgy is van. Nincs úgy. A vendégúr nem hiába mondta az, hogy én elintézem magát, kérem? Tetszik érteni, főnök úr? Tessék megérteni, én félek. Na ide figyeljen, jól, Boróka. A vendég úr azt kérte, hogy nyírja kopaszra. És maga kopaszra nyírta, és kész, passz. Egyébként ilyedségre semmi jó. Bejelentés még nem érkezett. Még nem, de érkezhet. És ha írásban tesz jelentést, akkor kérem nekem végen van, akkor engem elintéznek. Ki vette a céghez ezt a hülyét? Én kérem, akkor még nem voltam itt főnök. Én azt hiszem, Kácsol elvtársai lényegében rendem van minden, ugye? Kérem, én ebben nem egyezem bele. Nem egyezik bele? Nem, kérem. Na, ide figyeljen, magad tulok. Magát ki kellene tömni! Na szóval, ugyebár a tanút ismerjük, minnyáján, ami ugye hát a vad-vad diktatúráról szól, amikor nem lehet tudni, hogy ki ér, mikor jön a nagy fekete autó, és hova viszik, és aztán mit csinálnak vele, és visszajönne. Ez a film azonban egy icipicivel később játszódik, ez már inkább a, a mostant, a mai magyar helyzetet vetíti előre, meg valamilyen szinten megmutatja, hogy, hogy igaziból mi a különbség a demokrácia és a diktatúra között, mert lényegében annyi, hogy a diktatúrában ott van egy központi hatalom, amitől félni kell, van egy, egy dogma, amit, ami szerint élni kell, a, a demokráciám ott meg eldöntheted, hogy melyik sorba állsz be, és végül is saját magadat nyomod el. És ez legjobban egy olyan országban ö, vehető észre, ahol öt perccel ezelőtt még diktatúra volt. Időközben bemondták egy ilyen hangos bemondó, hogy eltársak, sak, sak, sak, sak, sak, sak. holnaptól, tol, tol, tol, tol, tol, tol, tol, tol. Demokrácia, szia, szia, szia, szia, szia, Ugyanúgy, ugyanígy lett itt kereszténység annak idején, meg Rackendról, meg minden, így egyik pilatra a másikra, mert az úgy működik, tehát a művészet, a vallás, a politika az mind úgy működik, hogy egyszer csak bejelentik, hogy holnaptól abban az Istenben kell hinni, tehát hogyha tegnap haltál volna meg, akkor a nirvánába kerültél volna, de hogyha holnap halsz meg, akkor már vagy a pokolba, vagy a menyországba fogsz kerülni, de hogyha holnap után halsz meg, akkor meg lehet, hogy majd ö, föltámaszt az madár képében. Tehát, mint hogyha, mint hogyha az Istenek, meg, meg, a, meg az egész univerzum azt figyelni, hogy Magyarországon éppen most ki van hatalma, melyik párt, vagy, vagy éppen kinek a segéd nyajuk külföldről. Ide igényünk is van rá, hogy ezt megtegyék nekünk. Tehát... Na és éppen erről szól ez a film. tehát ebbe a filmbe a főszereplő, ő egy fotrász, ugye a Boróka Mihály, aki véletlen kopaszra nyír egy... egy, egy vendéget, mert, hogy, mert úgy elkalandozik, és lemegy egészen a homlokáig, és akkor utána már kopaszra kell nyílni. És az meg vörös fejjel üvölti neki az űr, hogy elintézem, ennyi. Ez a, és ő hazamegy ebbe a tudatba, hogy majd őt elintézik, persze hőször véletlen egy másik házba megy be, és nem veszi észre, hogy nem a saját lakásában van. Az ott kódo feleséggel beszélget ugyanazt, amit a feleségével szokott, a végén megjön az ottani férje, és akkor derül ki, hogy rossz helyre jött. Amikor az igazi lakásába hazamegy, ott meg a szeretőével találja a feleségét, akik még lebasszák őt, hogy hát ő nem szokott itthon lenni, tehát takarodjon A lényeg, hogy itt van egy kis ember, akinek meg lett ígérve, hogy ő el lesz intézve, és, és nem. Tehát is senki nem akar őt elintézni. És a végére már bele belebetegszik, hogy hát meg lett ígérve, hogy el lesz intézve. Tehát amikor nem kell semmitől félni, és akkor mindig oda megy valami feletteséhez, hogy intézzék el, és az elkerget. Ugye a Halman Péterű a főnöke volt a fodrász üzletben, akkor ugye a káncsor elvtárs, aki a, a miniszter, vagy nem is tudom én micsoda. Minél följebb megy, annál inkább zavarják, mert, mert senki nem akar tudni semmiről. És, és aztán a végén csak megtalálja ezt az embert, akit kopaszra nyírt véletlenül, és kiderül, hogy az is egy senki. És, és az meg tőle fél, hogy miért üldözi őt. És, és aztán azzal meg kopaszra nyíratja saját magát, hogy büntesse meg, ha márszer egyszer megígérte a életbe, és akkor ő kopaszra nyírja, és akkor hirtelen így újjászülettek mind a ketten, és nekiindulnak a, a városnak, és így elkezdenek mindenhol igazságot osztani. Tehát akármi történik, de olyan B-kategóriás szuperhősként. Tehát, hogy ott sír egyedül egy kisgyerek, akkor nem megkeresik a szüleit, hanem felvidítják, azt ott hagyják meg. meg. Meg történik egy a baleset, és elkezdik az embereket csoportosítani, hogy ki hova álljon. És ami a komoly, hogy ez a két kis senki, akik egész eddig féltek a saját pisiüktől, meg egymástól, meg a semmitől, és ez csak megjelenik két kopasz ember a ballonkabátban, és határozottan magyaráz, és mindenki beszarik tőlük, és, és, és egy rakás embert irányítanak. És ez a végén, hogy ez ugye lenni szokott, egy, egy ilyen görbe átmulatott éjszaka után, egy, egy valami iszonyatos, banális hülyeségen összevesznek, elküldik egymást nagyjából az anyjukba, így hazamennek, és aztán folytatódik minden tovább. Na most manapság ezt éljük, amikor ilyen, amikor ilyen Boróka Mihályok egyik pillanatról a másikra bekerülnek mondjuk az RTL klubnak a valamelyik műsorába. Ma, holnapra lesz videóklipjük, holnap után lesz még, még izé feleséget keresnek, meg aztán az anyjukat keresik, meg a nem tudom én mindenkit keresnek, és aztán öt perc múlva elfelejtjük őket. Tehát most már, már nincs egy olyan ember, akire mondjuk egy, egy mai fialátói látóit ülnek fiatalok is, Nincsen valaki, akinek azt lehet mondani, hogy na néz kislányom, majd olyan legyél, mint ő, mert látod milyen ügyes, és még 5 perc múlva is tudod mutatni, hogy nézd ott, ő, mert megint látod milyen, hogy gitározik, vagy, vagy nézd oda, nem? nem ott van a, a Taigetos, és akkor most, most, most kiderült, hogy milyen büdös a lába, és akkor öt percig ő, ő, ő hogy hívják, meg, megjelenik kifestőkönyvbe a Taigetos, meg... Meg legyél te is Taigetosz, lesz majd olyan valóságsá is, hogy átalakítanak téged, Taigetosszá, meg legyél te legyél Taigetosz, és ő lesz a mennyasszonyod, minden lesz. És öt perc múlva majd majd, majd jön valaki másik Pisti, mert, mert sokkal egyszerűbb behozni valakit az utcáról, és a, mert az örül neki, hogy kamera előtt van, tehát az örül neki, hogy ott hülyét csinálnak belőle, a bazári majmot. Sokkal egyszerűbb, mint egy igazi színész, meg egy, meg mit tudom én, mert az igazi színész az, hogyha odajön az egyen, újdonsült, ízé, egy ilyen, hogy hívják ezt mostanra a hivatásos buzik, a stylist. Ez oda megy hozzá egy ilyen stylist, vagy valamilyen sehonnan jött producer, amelyik, amelyik így 5 perccel ezelőtt még sehol nem volt, de most már producer, és elkezd okoskodni, akkor egy igazi színész, vagy egy zenész, az esetleg azt mondja, hogy de nem, bocs, ezt nem úgy kell, hanem azt így, így kell. És ha viszont a Tajgettosz, aki meg, meg, meg bejött, mert legyen ő is milliómos, mert a X traktorba elénekelt, hogy I love you, és, és ő volt a legkevésbé hamis, az örül neki, hogy ott lehet, és, és az nem fog visszapofázni, az nem mondja meg, hogy nem úgy kell. Úgyhogy most itt tartunk. Tehát ez a, igaziból ez a forró vizet a kopaszra, ez már, ez már nem a kommunizmus, hanem ezt, mo, ezt mutatja be előre, ami most van. Tehát egy ilyen 10 vagy 71 matekban mindig megbuktam, de pár évtizeddel ezelőtt a bacsó Péter va valahogy így előrevetítette nekünk ezt, amiben most dagonyázunk, és hát ki tudja meddig. Meg hogy innen még rosszabb lesz, vagy, vagy, vagy, vagy mi lesz, vagy mi leszünk a menyoszanyai a 72-es a film, és 7.2-n áll az IMDb-n Robi, tehát nagyon súrolja, hogy egyáltalán beszéltünk-e róla, bár csak 26-an szavaztak rá. Teljesen igazságtalan ez a megjegyzés. Hat fölött beszélünk jó filmről, értelemszerűen. Az enyém 8 és 9-es az IMD-mén, Robi. Na. Az észak és dél. Ha viszont, ha viszont, és nekem, nekem a, nekem a vizet a kopaszra kapcsán a bejáztás alapján két fogalom jutott eszembe. Az egyik az az, hogy milyen kafkai ez a, ez a dráma, amit ez a mi hősünk átél. Tehát ez, a, ez maga a per is lehetne, ez a Story vagy a kastély is lehetne, ez a Story. Másrészt pedig, pedig az, az jutott eszembe, hogy, hogy hogyan működik a paternalista diktatúra. Tehát, hogy ez nagyon jó párhuzamba hozható a, a totális diktatúrának a groteszkével a tanúval, amikor már az elnyomatásodban, a saját, saját elnyomásodba részt veszelte magad is. Tehát, szerződtetnek téged magadat, hogy te magad tarts fönn azt a rendszert, amely rendszer, rendszer elnyom téged, és, és ennél, ennél jobb börtönőr saját magad számára, mint te magad, nincs is. Tehát azt lehet mondani, hogy az az ördögi zsenialitás, ami acél Györgynek a nevéhez fűződik, az nem maradt nyom nélkül a magyar néplélekben, és máig azt nyögjük, Bocsánat, Bocsánat, még egy van Zsomboljai János operatőrnek a nevét még mindenképp szeretném elmondani, aki a film operatőrje, mert az van, hogy ez a forró vizet a kopaszra amellett, hogy a mondani valója, stb. Az egyik utolsó olyan magyar film, amelyik még tényleg színvonalában semmilyen szinten nem marad el az akkori külföldi filmektől. Az operatőri munkaz kimondottan zseniális, meg a zene is. Tehát, akkor még ilyen, ilyen 20-30 évvel ezelőtt meg mint például az ötödik pecsétbe, amikor ugye a végén lebombázzák Budapestet, stb. Tehát még, még ilyen 30 évvel ezelőtt tudtak itt akciófilmet is akár csinálni, meg minden. Most azt nem tudják megcsinálni egy magyar film, vagy ott áll egy ember, és néz ki az ablakon mondjuk. Tehát ez a forró. Elrontja nap, akkor... a szöveget azért elsősorban. Ha, ha, hamis. Tehát az, ami ahogyan nézi, a valamit. Már csak ezért is érdekes, hogy az op, már külön az operatőri munka miatt érdemes külön megnézni egyszerű, úgyhogy csak az figyeli az most, ember. Most vissza, visszatérve erre a kafkai vonalra, tehát ebben a jelenetbe az volt az igazán ördögi, és nagyon, nagyon mutatja azt, amit mondtál, hogy tulajdonképpen ez az ember maga keresné ugye a büntetést. Tehát ő az, ő az, akiben dolgozik egy igazságérzet. Szó van itt rögtön arról is, hogy, hogy az igazságérzet, a, a jó iránti igény, az összekeveredik már mindig az embernél a félelemmel, a bele, belénk nevelt dolog, dologgal, hogy mitől kell félnünk, mert megbüntetnek, hogyha, hogyha nem leszünk jók. És er, erre utal az is, hogy mondtad, hogy, hogy a magyar társadalomnak megmondják, hogy éppen kiben kell hinni, stb. De van egy igényünk is erre. Tehát ez az ember igényelné azt, hogy, hogy vele bánjanak. Persze, hogy most mi volt előbb ebből a szempontból, az igény volt előbb, vagy az, hogy, hogy mindig megmondták, és akkor erre szocializálódtunk, ezt most nem tudom így megmondani. Nem egyszerűen, egy idő után úgy marad az ember. Tehát, tehát azért mégiscsak belegondolsz ugye a feudalizmusból, egyből diktatúral, egy stb. Tehát tényleg 5 perccel ezelőttig nem tudtuk, hogy mi az, hogy demokrácia. Tehát volt ott valami parancsuralom volt, csak éppen valamikor Führer volt, valamikor elvtárs, valamikor meg valamikor a valamelyik külföldi királynak volt az a x titulus, hogy sponsor magyar király. Van. A rádióban gyakran szaladtunk bele abba, hogy, hogy a sponzor nem engedné ezt, a sponzor nem engedné azt. És amikor még olyan műsor csináltunk, ahol mondjuk a cégeket kritizáltuk erősen, akkor ott is nagyon-nagyon leszűkült a mozgásterünk azonnal. mert A sponzor egyszer, amikor nagyon-nagyon szittuk az egyik termékét, akkor utána egy hatalmas csomaggal jött, Gondolván, hogy ha lekenyerez minket, akkor nyilván nem fogjuk tovább szívni. Így is lett egyébként. De ez úgy volt, ez úgy, volt, úgy volt magyarázva, hogy ő szeretné, szeretne megbizonyosodnánk arról, hogy ez a termék ez milyen kiváló. Ezért hozott belőle 35 darabot, tehát, hogy legyen alkalmunk kipróbálni, hogy ez egy jó termék, és valóban egy, egy PR interjú kerekedett, és egy nagyon jó hangolatú beszélgetés, és egy szoros barátság, amelyet máig ápolunk, a TDK nevű céggel, amelyet, amelynek a termékeit itt ezúton is ajánlhatom mindenkinek. De ez, hogy sponsornak oda kell kuncsorogni a műsorhoz, amelyik ez hát a más nem, már csak ezért is be oda tettetek. Gy gyakorlatilag annyit hittuk Hollywoodot, hogy azt reméltük, hogy majd egyszer jelentkezik nál és 35 darab film elkészítésére fölkér minket. Most Bo elnézést, történt, hogy, hogy én. beleszólok, de most én vagyok az időnáci. És ami a, ami a, ami a, a raskolnyikovságot illeti, a, és ez a bejátszás is a, a, a jelenet, a forró vizet a kopaszra című filmből. Ahhoz, hogy raskolnyikov lehes, ahhoz szükség van egy olyan világra körülötted, amely a a bűn és bűnhődés törvényével egybecseng. Hogyha nincsen meg ez a közeg, hogyha nincsen meg az a világ, ahol, ahol, ahol bűnhődni lehet a bűnödért, ott nem lehetsz raszkolnyikov. Tehát önmagában, önmagában nem elég akarni a bűnhődést, hogyha, hogyha, hogyha ezt nem mozdítja elő az a környezet, az a szellemi környezet, az a szellemi közeg, amelyben vagy. Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból nagyon pessimisták lehetünk a magyar közállapotokra vonatkozóan. Úgy gondolom, hogy ez talán túlmutat egy, egy kicsit Magyarországon, mert nekem meg az amerikai pszichó jutott az eszembe, ahol egy szociopatát látunk, aki teljesen mindez, a rezzenéstelen arccal a mészárolja a fiatal lányokat, és mégis a végén, nem, nem, nem emlékszem már, hogy ez a film mennyire volt kiemelve, de a könyvben a nagyon erősen előjön, hogy a végén ő, ő könyörög azért, hogy őt elítéljék, és ott vinnyog, és nem, nem, jön, nem jön a büntetés ugyanígy. Bocs, bocs még akkor még egy filmet, 85-ből, felolvasom két mondatba, hogy miről szól, és hát ha valaki meg fogja mondani, hogy mi ez a film. Filmünk hőse táviratot kap hajnalban, meg kell jelennie a saját kivégzésén. Lehet, hogy hiba történt, de a hivatal már bezárt, és az igazságot nem lehet kideríteni. A tévedés mesteri módon rejtélyes, és az állampolgári kötelességtudat olyan magas fokú, hogy a jelölt önként hajtja nyakát a kés alá. Nem tudom, kinek ugrik vagy. Nem, egy magyar film, 85. Ez a tavaszi kivégzés Erdély Miklós, tehát a Kafka, meg, meg az amerikai pszichó mellé odaraknám ezt is, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy igen. Na most nekem a tavaszi kivégzés azért, azért tetszik ezek közül, mert nem röhögünk. Tehát a vigad a magyar, de amikor a saját történelmi szituációra reflektál, akkor meg röhög, és el, mögött az van, hogy azért röhög, mert nem tud más csinálni. Na most én, én nekem meg a 90-es években pont ebből lett elegem, hogy, hogy azt magyarázták a politikusok, meg az értelmiség, hogy ne is csináljatok semmit, a politika egy undorító dolog, nézzétek meg, hogy mi milyen undorítón csináljuk, te meg maradjál otthon és foglald el magad mással. Tehát én abszolút a kis Jánossal értek egyet, aki általában máig nem nézte meg a Tanút, pontosan azért, mert Magyarországon soha nem volt kibeszéve az 50-es éveknek a rémtettei, egyetlen egy filmet tudunk róla a Tanút, amit végig röhögünk, csak ez így nagyon kevés. Ez, egy nagyon picit vitatkoznom kell, mert hol vannak azok a filmek jelen pillanatban, amelyek olyan módon bánnak el a mai rendszerrel, mint, mint ahogy a tanú elbánik a Rákosi rendszerrel, és mint ahogy ez a film a Kádár rendszerrel. Tehát hogyha ezek meglennének, akkor, akkor léphetnénk egyet tovább, és mondhatnánk, hogy jó, de akkor most akkor vegyük komolyan a dolgot. De még csak röh röhögősek sincsenek. Hát meg, meg ez egy picit azért olyan, mint a Hofi. Tehát ez az egész kérdés, hogy na, nem nagyon lehetett másképp feldolgozni. Tehát próbáltad meg volna nem humorosan, lehet, hogy valaki megpróbálta, nem is tudunk róla Azért, semmi. mert most nem, nem úgy történik a dolog, mint annak idején, hogyha valaki hogy már ott volt és művész volt, és akkor kiált és szókimondó volt, akkor hallgatták el. Hanem most, most konkrétan ott kezdődik, hogy Magyarországon egy képzőművészeti iskolában, hogyha tudsz rajzolni, akkor szinte biztos nem vesznek föl, vagy talán fölvesznek, és akkor meg téged... Téget nem tírom, vettek fel, nem, engem fölvettek. Engem fölvettek, az egyikbe sikerült is dadni, ez a leérettségizem, meg is bántam, előbb jöjöttem volna. Az iparról meg eljöttem, fölvettek, csak tehát belülről ismerem, nem az van, hogy ott kopogok az ipar előtt, és akkor, hogy hívj egy hogy nem, de fölvettek, csak egyszerűen úgy döntött, hogy köszönöm szépen, az nem kell. Tehát egyszerűen az van, hogy már, már nem jut el odáig a dolog. Tehát már, már, nem, már a kisképzőbe ott, ott olyan dolgok voltak, miután mi eljöttünk, bejelentett az igazgató, hogy jó, nem baj, ha valaki tud rajzolni, de először így a matek, meg a fizika, meg a mit tudom, a képző- és iparművészeti szakközépiskolában. Ha mellesleg, ha rajzolni is tud az illető, akkor nem várjuk fejbe érte, nem büntetjük meg érte. Viszont egy valamit, hogy egyébként még kafkánál, tehát még messzebbre lehet menni időbe is, meg térbe is. Tehát már Edgar Allan Poe-nak a Perverzió Démona című novellája arról szól, ahol az illető megúszik egy gyilkosságot. Olyan szinten, hogy még arra se jöjj rá senki, és a végén az illető azon kapja magát, hogy hangosan mondja mindenkinek, hogy ő ölte meg a valakit, és lecsukatja magát, és így kerül a síralomázba, mert ennyire bassza a tudatalattiát, hogy, hogy egyszerűen még csak nem is gyanította senki, hogy megöltek valakit. Abban hihetetlenül igazad van, hogy, hogy az alkalmatlanság ma az alkalmasság egyetlen feltétele, tényleg, és ezek a, ezek a teljesen üres lapok azok nem beszélnek vissza az másikus nem is írnak rá aztán semmit, de akkor hagyjálják viszont egy könyvet, a, a tavaszi kivégzés előtt már eszembe jutott a tavaszi tárlat Spirónak az hát viszonylag új könyve, ami megint csak egy, egy hasonló kafka-hisztorit dolgoz fel, hogyha ha valakit érdekel, akkor az 56-os forradalom Há, az idején. Ez következő műsort, de lesz, mivel időnáci vagyok, ugorjuk a következő jó. szémre. Az időnáci Fux Péternek engedve, a, és egy SMS kérésre felhívásra hivatkozva meg kell emlékeznünk egy, egy olyan adásról, amit mikor is körülbelül másfél évvel ezelőtt lehetett, Szegedi Peti barátommal vezettünk közösen, és az álom.net című filmről beszélgettünk. És én egy felhívással éltem a kedves hallgatók felé, amely aztán meghallgatásra talált, hogyha először bejátszhatnánk ezt a bizonyos felhívást, amely felhívásnak a nyomán egy népmozgalom indult el, amelyre nem kevéssé vagyunk büszkék. Ez az állompontnet felhívás. Nincs meg a keresztmetszet, hogyha jól veszem ki. Amely... Ez a film 1.3-as az Mennyi ember álma teljesül be, amikor befogom a pofámat szándékom ellenére? Gyakorlatilag szerintem azért letöltve hallgatják nagyon sokan a műsorot, mert akkor bármikor megnyohatják a pauzt, vagy, vagy bármit csinálhatnak a hangoddal. Nem a reklámja. Me mehet a lejátszás. A csík már kétharmadon van. Nagyon izgalmas lett a műsor. Na, tűz előre! 1.3-as az IMDB-n, és pedig nem kevés szavazat alapján hány szavazatot kapott? 700? -os? 700 szavazat alapján! Na most! Itt az idő, kedves hallgatók, hogy valami fontosat tegyünk együtt. Én még ennek a műsornak a történetében soha nem hívtam föl közös cselekvésre senkit, de most igen, mert itt az idő, hogy együtt, összefogva, megfogva egymás kezét valami fontosat tegyünk. Az IMDb bottom listára, vagyis a legrosszabb filmek listájára 1500 szavazattal lehet fölkerülni. Ez a film 1.3-as. A jelenleg legrosszabb film az IMDb-n az 1.4-es. Tehát ez a film már is a legrosszabb film lehet valaha. Összesen 800 szavazat hiányzik ahhoz, hogy ez a film a legrosszabb film legyen valaha. Már az átlag megvan, ezen már csak javítani nem szabad. Ha minden ötödik kedves hallgató kettest ad ennek a filmnek, még akkor is meg lehet... Mindenki fogjon kézen egy másik embert, és együtt hiszem, hogy elegendően leszünk. Ne csüggedjetek! Higgyünk a szeretet és az összefogás erejében. Igen, mindenki hozzon magával még egy embert, és szavazzatok. Igen, jól halljátok. Ez a Rádiókáfén a hét mesterlő és társadalmi célú felhívással fordulunk hozzátok. Az IMDB-n, vagyis az Internet Movie Database-en, az imdb.com-on, szavazzatok az álom.netre, Tegyünk közösen valami fontosat. Legyen az álompont Net a legrosszabb film valaha. A pontszáma alapján, mondom, 1.2-es már most a legrosszabb film valaha. Az azt jelenti, hogy nagyon vigyázzatok, ha a kézikamera kerül a kezetekbe, mert ha nem vigyáztok, nagyon kalimpáltok vele, esetleg jobb filmet csináltok, mint az álompont Net. Szavazzatok mindannyian, hiszem, hogy elegendően leszünk és képesek leszünk arra, hogy az álompontnetet valaha minden idők legrosszabb filmjévé tegyük. Egy bejelentésem volna. Kedves barátaim, együtt voltunk. Elhittük, hogy lehetséges. Nem hittünk a kétkedőknek, akik azt mondták nem. Többen voltunk, mint azok, akik bosszúból csak azért, hogy erőfeszítéseinket letörjék. Tízesekkel bombázták ezt a filmet. Többen voltunk. Nem kétszer voltunk annyian. Nem négyszer, hanem legalább tízszer annyian voltunk, barátaim! Sikerült! Kedves barátaim! A legnagyobb részvételű internetes szavazáson, az IMDB bottom listáján a valaha volt legrosszabb film, az álompontnet. Sikerült! Elértük együtt! Egy kis ország, egy kis rádióműsor és egy hatalmas világra szóló eredmény. Egy film, ami rosszabb, mint bármelyik másik film valaha. Egy társadalom, amelyik ezt tudja értékelni. Amíg felnőttehez. Ez a szőke kólánál is rosszabb? Sokkal rosszabb. Esküszöl? Te, de de most tényleg tudja? eskügy, mert azért annál is. Szó szerint képzeljétek el, hogy két tizedpontot javított a szavazás eredményeképpen a, a film az átlagán, de így is egy tizedponttal rosszabb film, mint a Minis Zenik 2, amelyik a második helyezett. Ezen a bizonyos listán. Ez elismerten egy hatalmas eredmény. Azt gondolom, hogy egy kis lépés az emberiségnek. De egy hatalmas lépés egy csicska rádióműsornak. Köszönjük! Bocs, még, még annyi ehhez, hogy a Robi a bejátszásban egyetlen egyszer sem mondta, hogy hanyossal szavazzanak. Azok, akik szavaznak. Nem, nem mondta, tehát mindenki azt szerint szavazott, hogy ő hogyan értékeli. Úgyhogy azért itt a filmnek is elég komoly érdemei vannak, azt gondolom, ebben. A, ebben. Tehát, hogy mondjam nektek, egy rossz filmet csinálni az könnyű. Valószínűleg elég könnyű. De egy, egy valaha volt legrosszabb filmet csinálni azért nagyon nem könnyű. Tehát én, én azt gondolom, hogy az alkotók büszkék lehetnek rá, mert erre emlékezni fog sok mindenki. És ezt azt hiszem az egész magyar filmgyártás nevében mondhatom, hogy innen már csak följebb. Az alsó húszban két magyar alkotás is van, tehát hogyha a Világegyetem legrosszabb filmjai húszban, kettőbe bejutottunk, akkor igazán jók vagyunk. Tehát a magyar filmgyártás az valamit mégiscsak tud. Én megesküdtem volna, hogy az a film a vala volt legrosszabb, amit nektek köszönhetem, hogy egyáltalán tudok róla, az egyik műsorban hangzott el. És hát azt hiszem, hogy a valaha volt legrosszabb uh, ismertető is írodott hozzá. Felolvasom, és akik a műsor figyelték, be fog nekik ugrani melyik film. 2008-ban járunk, éppen véget ért a harmadik világháború. Los Angeles szociális, ökonomiai és környezeti katasztrófa küszöbén áll. Boxer Santaros a paranoás és krizofén sztárharcos am amnéziában szenved. És újra, meg újra a jövőbe képzeli magát. Élete összefonódik a pornósár Krista Kapovski életével, aki, aki saját tévévalóság sót Ezt hár, harmadszor futunk neki a műsor történetében, és még egyszer sem sikerült felolvasni röhögés nélkül. Ez a film, ez ugye Dwayne The Rock Johnson főszereplésével készült, az eredeti címe Sudland Tales, tehát délföldi mesék, vagy történetek, nagyon komoly filmet ígért. Természetesen a magyarok a Káosz Birodalma nevet adták neki, valószínűleg jobban illik hozzá. Ez a film az IMDb-n jelenleg 5.6-on áll. Sokáig ott volt a listán a St. David tehát a télapó izmokkal című film. a de... az egy jó film, de ez egy másik kérdés. Illetve hát még, hogy ha már itt tartunk egy színészek, akkor meg kell említeni a, a e, hát ez a Dwayne The Rock Johnson egyik kedvenc színészem. Mert ugye a középső neveért, a The Rock, azért évente meg kell küzdenie egy pankrációs meccsen. És ugye azt mindenki ismerő, hogy Robi van a pankrációval, lemélem. Tehát e, hm? nem értem, és szerintem vagyunk egy országnyian. Nem biztos, hogy ezt Magyarországban A Magyar Dragon így, de... bizony, az kivel küzdött meg a Don Dragonért. De mert hát hogyha a egyszer rossz, Lorenzo A Lorenzo az... Ja nem, nincs középső. Nem. Lorenzo de, de Lorenzo de Régi tervünk, de hogy, de a, Lorenzo. hogy a Don Dragon Wilson Show című műsort elindítjuk egyszer útjára. Amire egyébként az utalás történt a Magyar Dávid kollégám részéről, az a 17. helyezett a Kisvuk. Minden idők 17. legrosszabb filmi, és ehhez nem volt szükség a... Animációs, filmek, animációs filmek közül a legrosszabb. Igen, a valaha volt legrosszabb animációs film. ha egyáltalán minősíthető animációs filmnek. Igen. A kisuk, és hát még egy, szerintem tartozunk a, a Nagy Pál Szabolcs kollégámnak azzal, hogy legalább az ő virtuális jelenlétét megidézzük azáltal a film által, amelyel ő jött volna, hogyha, hogyha itt tudna lenni. És ez a film pedig, amivel ő... Ő készült, ez a hetedik pecsét című Ingmar Berman film, ami minősíti a Proli a színvonalát, hogy sosem került ö, a terítékre. Ki vagy? A halál vagyok. Értem, jöttél? Már régóta a nyomodban járok. Azt tudom. Készen állsz? Csak a testen fél. Én nem. Várj egy pillanatot. Ezt mondjátok mind. De nincs haladék. Te szoktál sakkozni, igaz? Honnan tudod? Láttam festményeken és hallottam dalokban. Én csak ugyan. Elég jó játékos vagyok. De állam alig, ha vagy jobb. Miért akarsz sakkozni velem? Az az én dolgom. Ahogy gondolod. Én a feltételeim. Hagysz élni, amíg meg nem versz. Ha én adok matot neked elengedsz. Tiéd a sötét. Az illik is hozzám Nem igaz?